som så började mitt en bre. enda brev, jag till mitt hemlandsknev. Många år, nu svunnit jag tror. Kära mor Hur ung jag var När jag rymde från er mor och far Sen min stolthet alltid mig förbi Var jag kommer, min tanke hemma tvärt. Kära mor, min längtan frågor. Har. Finns den gång, last du gång? en från Det finns Lagom till mors dag kommer den här skivan med en flicktrio från Boalt söder om Osby i Skåne. Den oren sisters har de kallat sig tidigare, när de som ett svenskt svar på Harmony Sisters sjöng på hembygdsgårdar och fester. Men sedan några år så heter de Göinge flickorna. Den helsvenska kära mor blir en omedelbar succé och säljs i ofattbara 250 000 exemplar. Klädda i Göinge häradsdräkt far flickorna ut på folkparksturné och slår publikrekord på ställe efter ställe. Två av Sveriges mest kända författare avlider 1961, Nils Ferlin och Jalmar Gullberg. Skådespelerskan Harriet Bosse, en gång gift med August Strindberg, dör liksom hennes danska kollega Max Hansen och Gary Cooper, känd från många amerikanska filmer. USA sörjer en av sina stora författare, Ernest Hemingway. Andra kända personer som avlider under året är den svenska affärsmannen Axel Wennergren, psykoanalytikern Carl Jung, den franske författaren Louis-Ferdinand Céline och den brittiska skådespelaren George Formby, känd som flygballajen. I december lämnar Sverige in en ansökan om associering med EEC. Tidigare har statsminister Erlander sagt att något medlemskap inte är aktuellt eftersom det inte går att förena med svensk neutralitet. I april börjar en uppmärksammad rättegång mot nazisten Adolf Eichmann som har gripits i Argentina och fängslats i Israel. Han anklagas för miljoner judars död i koncentrationslägren under nazitiden. I december döms han till döden.